خبره خبر پور پوره شوې پیغمبر وای چې څومره بچتېرو پوره قیامت چې زما دمر مات پټېوالې ز پخره او ذات د تېه خاندانی باندې سوب باندې جوړه کړی دا والله ولي هو خاص وقایع دښې داخلس د شریقه اخلاص باندې شلو یو خاطیرو په امبازان قال راغې چې الحمدلله زمن سلمانه ما زمن سلمانه او چې یو زنه چې د پمبازان د ملي نه لاړ کټ کو نافقو نو آلته کی جگندې نو مله چې سب چې راغې دی د بیزو بچی اغام مجری دو مسلمان و فسلم و هلیلی از ما صحبه داگشان دا یوه لکل حرسا و نسلا واللہ واللہ یو حدم البساغی داگشان دا دهشتگرد خدای نخوخایی دهشتگردی خدای تا خوخ دیتو نخوخا دی دا؟ دا نخوخا دیتو نخوخا دیتو ما تاوستا بول او رزویلو اللہ جل شمهو دا چا وینتو یول نواری خدای دې چې کوم دینو دی کاطري کنه فساد دې ځمکه کې راولي نو دا عنصر مفسد ده چې سر مراد نو دا ځکه نه کولی په کار کې ځکه د اړتیا په وجه نه اړتیا ته بي hội محظورات دې دا قتل خدای په پوکه هغه نه خوخه ځکه الله ای الله الفساد خدای فساد نه خوخه کله چې ویل شي دا د خدای نه ویل غا او وی ديسي تلره مشروطي د لېز می په ګنا سره فاعل مد مشروطي دا غو نه کوي کله ته ویل کا ګنا خدای نه ویل غا د ټي ویشار ولي لګي هغه ما خزه د لوی زد بلیسمي فحزبه یان نام بسیدر په جهنم ولا بیسل میاده دربد ته بچونت جهنم بيستري جهنم چې دی هغه ډېر وصد دار دير اشاد مضمقتون وصد یو نیک بست کې څو مشکور ربانو ته حسن رضا وي او دې نیک بستبه څوکي هغه دا سره دی مؤمنان را شي باز خلقونه من رسولي اشرف نفس او خرصي يقول زانه ابتغى مرضات الله د فاضل او رضات الله والله رؤوف بالعباد الله دې ربانه پخلق باندې الله دې ربانه كونګره پخلق باز خلق د شي او بشا دا دې بزرات بصو کی مفسرین بیان یې دک صاحب شعيب صہیب الله اکبر صہیب مکه کې اوسید او غلاب کنه ذات کړو بیا نو د دې هجرت ته تکل باندې ووتله مکه نه چې واته په مشرکانو مخه ونیوله دغې لارونه ووله دغه لارونه ونیوله نو دې غشي رويستل تور امر او تووله زماري په خوده قسم یې تاسو ما چې سخت تیر سخت نه خوښتن کې مزه یو زمبانه شیخ چې دا غښ نو ترڅو چې ما کیسه ایتاسو یو نو پیږم. دينه د هغه لارشي دالم ځان حالت د زما سره درخخ دي. هغه واخلې ماړو به اما الله روح کی چې زموږ سم فاطمه نو. نو الله د عمره سم فاطمه رسول سي. الله دا یاد نذیر. وبینا الناس بازو ان دیشو مشتا. دیشو ان نام مشتا. چې دولت هر څخه سید الله رضات الله والله رؤوفن بریبود. دوین بعض مفسرین دا نقطه ویل دا یا ابن جوزی رحمت الله علیه وی مرات نو خبیب دے خبیب رضی الله عنه مشهور از صحابی حضرت خبیب شکل دی مشرکان غوښه وو ووینو شي عادی ثابت سرا ووینو شي نو دی چې سرا ودی ولشو نو خبیب رضی الله عنه نو داهو نو ولشو د ځای دی او دا جکم دین اصیده <coughs> او دا دی او خوبیب دی او عدیده او دا جکم دین اصیم بینی سابید دیده دا جو کسان دی تقریبان او کسان نو دیو نوولی دی مشرکان <coughs> سو وجلی نو سدلاستره بولی دی نو بیاد سو وقت بعد چه خوبیب دا قتل و نو دیو مطالبی دی مشرکان توران دیو او ماسل دا توران دیو چه تاب منتریدو څو دا وایا چې ته وو باسر اسلامنا هغه داونه کی دا شت دوی شداري چې ته دا وایا چې سلام کاش کې دې زما په زیوه او زه አልتوي هغه دا منذور نه دي دا نه کوم وای شي او بیا وې چې ها نو څنګه اوس وای نو چې ما وای دې کنه نو الله سره وکم آخرین حاجت دพระ اسره کو دوره تا دمس کو لړ دوره تا دمس دې منډ منډ باندې ووت سلام یوځو چې سوسه کلاس کلاس چې څو یا لیدی فلاستو باله له نو طلمسلمان علای شکین قانه بالله مسرعی که خدای چې زپ کم تر باندې لاله وی پروا پا کم ترمی اللہ علی واللہ کا ذا پرواؤ درم وزالک فی ذات الالہی و این اشا یبارک الاسال شلم المذری داد اللہ در رضا در پارا دے زمان انگام تی زری زری شی خدا اللہ در دن در پارا دی کنا اللہ در رضا در پارا دقا اللہ کیا اللہ پاو تا یسول کنا آخری وقت دیکھ اللہ تا سوالونا یو سوال دا قلی اللہم اللہم عصیم عدد وقتلہم بدد واللہ اللہ کو کا پرداشی مصطری کی پرداشی زان والی کی مال اعلی کا دشمنانہ اللہ کو کا زما دا زما دا, دا گزارش ہے اللہ ما زیادہ یار لازمہ قتل کی چاہے شخصے سے توش مارا وقتلهم بداد بردار کا ولا تبقی منهم احد یوم قتکوا اخر وقت که شهید که دا, دا که او په دې او یو خبر دار کړي چې په ما سوم خبر کړي دا نستا ها جان فدا صحابي شهید شو او خبر وامي زما زمر خبر کا محمد رسول محمد رسول خبر شال کا دې دا څنګه کړي دا تاسو په اونې کې دا شي ځانګي اونه کی زنگی؟ پیانباز سموید چه چوب زوانان بایی چگل او خوبیر دونی نراکوز که و رو ریی یال تخاخ زبیر سر بایی چه یوب ازشی بایی زبیر در زرامو در چه زویره؟ عوام زویره در صفیه را زرامو ها در پیانباز سم تورزه ری دا کونوش چه؟ تورزه صفیه هاگا خزوا چه اگا یهودی مقدار کرده کو ونشی صفيه بن عبدالمطلب داغې زویره دا هم غاصر لباې د تصرف لابنو د پلاړه ما اثر په ځوانه کې کني تا پس د تپس د جانی نه تپس باز د نه باز پاسي دا غزوانه زړه فرمالګر سره چې راځه په تیټه څو چا چا تیر ودی اے شراز کېل نه چې څو ګداراند خو به د مراده په ملي ناغا چراکوز که پا او بانی او ترد میشو او ترد روانشو ناغورا اپ ای رایخ شول نو چرایخ شول هم نو زبایره جلانهو ده مخن پرده درکده تا زما پیجه نیزه چوکیم زده عوام زوی ده صفیاره جلانهو زوی یمزه ای پن برس هم ما والله قصم پوگده ای یوم زما فتن شیرات لی تو چوبر جب داس ختم کرده نیزه یزی مرزه نو مړی غوغه زوځه مونکي تا چې زما کی تا وښته زما کا دواځه شو او مړی حق الله په تخلق قدرت هم سره زما کی راه خود ښه خو به زما کی سد الله زوبه سې په تمزه خوښه کړې تا تران ویری نو چې لاړ جبرئیل لاغلو زوبه سې چې کله ور رسید نو جنین ویلي چې داهه غزواندې چې د دې په ځوانه باندې ګومس مان کی فلک ملائکوں فخر ذوبیش داسه ځوان دي تاسو صالو اب کرامو چې اسمان کې فرشتيانو فخر کوي و من باز د خلقونه دا خلک دی پویروش یشې نفس او تغامر ذات الله ورغو روفو بله عباده یا ایوالل جنانه المسلمانانو ادخلون نعزه فی سلم الاسلام تا یا ایوالل جنانه المسلمانانو ادخلون نعزه فی سلمی جوړیتا دا الله سره جوړک ته څوک کوي زانو باسه ټول نن نعزه دسوشی. اے مسلمانانو دخدای سا دشمانی مکوئی دازے چمانس را جوڑا ہو کئی یا ایواللہ جنامانو اے مسلمانانو او دخلون ننوز اے فی السلمی اسلام تا اس فی السلمی جوڑی تا طول طول اسلام طول بی یا مسلمانان طول بی کافتاً دوارو سر او دخلو کافتن شی سلمی کافتن دوارا پا کرالا والا تا تب امم زیتاسو ناکشو قدان دو شیطان پسی والا تا تب امم پسی کی گئی ای زلال دوم که تاسو خطا شله که سپیو خو دې ساسو پازل د کتاب زواجی د دی لکه اسلام قران فالمو کوې شک نه الله پوزرا ور دي رحمتونو قونده حالیا واستخيفو زجر داوود پاره دي حالیا ذرونا انتظار کې داخلو کې الله ما خبر انتظار کې جراشي الله جوتا في زلاله قصور دورز باندې رداد الله تعالی یو قسم د متشابهات نه یقا يا راشد الله ازو ديوتا والملايك دو ملايك راشي وخوزيالام رو قار پیسراشي والله الله تبا وپسي انجام دو طول و قارونو دو طول و قارون تا دو وپسي الله تا دا شو قسم دو مشرقانو دو پارا وز بیا بل بزجر ده سل بنی سلالة تپوس وقر بنی سايلو ملاي نونا سمرا ما ورکد دو تموجزی خارا وما یوبا جزت بدل کر الله جمعات جاغل سده اغا دين ده اسلام ده, ده قرآن ده دا بدل کر پس دلانی چې دې ترشیه کنن الله سب تزاب دي من دنیا قران کې یو طریقه دا یلا او ترجیب ور کوي او دا شیونه نړۍ دنیا مين نه ري کور مين دي په دزاد مين دي په دکان مين دي نو الله دې دین نه پاتشه دیو جن تزہیب یعنی بیرغماته کېدل د دنیا نه که څه شی دي دنیا اٹو گئی کئی داغی خلق و صلات چیمانی آگا دے چکم جہاد لوزی آمنو بالجہاد آمنو بالقرآن چی قرآن لزید جہاد لزید اوئی پریخان دی داؤی دو بے روزگار دے داؤی بے افکوف دے آگا سان چی ویلے دو داللانا زید پاس اوئی قیمت کے اللہ از اکور کئی چاہتا چی رضایی صاحب تو وہ دو پارنے تلوی چی دکان و قضائشی جی دادو ب وتاغه پاتې کې چې زړه الله لاس کېږي او قران کې دا د ذکر کوي چې ذکر کوي چې کله ځانن ترتایږي وقالو مالانا لانار یان کننا نهم له شان دوکه نور واغ سي کې مور پر خندل چې ځاي شرب ورته پر دنیا کې ټوکی نن منگا غی جهنم کی نیرو زنوستری رافتی، کانان ناس حکمت جیهاڈ صاحب نا، فهراخ رزق اللہ ورکی چاد پاچو واری، رزق ورکولو سیو کار درچاس آجے کار دا اللہ صدر ہے، کانان ناس امتا واحدا، او خلق کو خواب پیوڑا لکی تول د ادمی ست والسلام نوازد رسول الله صلی الله علیه و سلم پوری تول څخه خلصو ای وټول غوول تول نوح جن نوح جن نو فاست فاسته لا فو فريدس ګرځي اختلاف او استلاف صلی الله تعالی تعالی کی راغراځي له کومي باندې کوونکی باندې کو تای را وونکی نو باندې کولا نازل کده سره کتاب اسماني دي په دغه پر چحق پر فیصله پر خلق کی لیا کومادل اختلاف پر ادا کرے مسلمان ادکا پر ارنو قرآن اللہ را لگلے چھے پیس اللہ و کالی تو بینا لیناسی ما نو جلائلے بینا ناس ما کلافو فی اختلاف چا کرے ملایان پرے رے کلا کرے رے چا حق و تمانو شوی رے والی کرے رے درزید و عینات نو اختلاف پر حق کی چا ہمیشہ لے جگنے استلاف نکے و باخت اللہ تعالی استلاف نے کہ پرہاک کی مغرا قسام جب اللہ نے لبدی کتاب اور کرے پاس دار نے جو توازن دل اللہ صرف پا او کو با یا پیرندوے کنور حسن نقل مسکی فضل اللہ الذين امروا بس توفیق پر کہ اللہ توکا د پرد معرفت د ارا مسلک په پلار په ایدلو د هغه دین او حقایت چې دې خلکو باندې اختلاف کړی دی د حق نه دغه بیان شوی د مختلفو فيه بیان دی بن الحق د الله په حضور سره هغه څه چې دین اسلام دی نو دین اسلام الله سبحانه او تالو والله یادی الله په ورسې مې شاو چا پاجو غړي الله علیه وسلم د علی رضی الله علیه ثابت الله پاک منځل مقصد ترسه هدایت په منځه صالح ال مطلوب سره شېږي آن ای آمسر مانانو ساسو چخیل دی؟ ساسو چخیل دی؟ امرا سیدو یا تاسو بمان کوئی چانتا دخول جننمان با جنن تلاعشو ولی دا چلون خرقی را کنی دی؟ چو بچن؟ جنن تا جسی پا مفتو کیل آشی؟ جنن تا پا مفتو کیل لی؟ نشت الجهادو مختصر طریق احل جنن الشهادتو مختصر طریق احل او مختصر لاره دا کن طرح تغطر رو جنات تدرشدو دا پارچه دیارا بیخی مختصر لاره مرسکی چگندنو چیزنو چیزنو چیزنو پاٹکونا ماٹکونا نشتا دبل ملی پا دا پارچو شیره دیر پاٹکونا دی توی نوشی یار او میسپارلی خوشیرم دی پکینا ما کابر تمیسکلی او میسپارلی خوشیرم دی پاکستان دزون لا دپګیشتل چلمیدل دپګینمه الله دې راغوکی او د شهید په ځینشتي یس نشته اڅو نه پکې د عذاب قبر شته نه د منکل سو شته نه میدان حجه چلو نه تښته ته پوسونه شته حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کورز که کی وی اعلان وشي زنام میمنن لار زنام تاسو لار او میمنانو دللار خوش هي. ټول خلک بچو د پکتال مودريګي میمنانو ته بلار خوش هي. خوش هي میمنانو ګورغا. خوش هي میمنانو دي. دی. دوبره شي شی. شيطان شيطان بلاروالي زما سبا په هغه کیفیت په هغه شباهت په هغه جوابو کې چې په کوم جوابو کې چې شيطان شوې په هغه جوابو برازي. اوب مشینو نه د غار ته ماشینو غار د کې په فراتیز ما صاحب چې کومینو په پټکي پا پا کې شي شي په پټکي سره په پکل کې شي شي په پکل سره او ګټاني ګټانو سره او قصما صاحب په دین په طوګي هغه سره په کینته کې خاصه دې شي شي په تقديق کې هيت برابر شي او د هغه نه غده زخم نه به چې پرشته و هي وینم او رب دې او د خوشبو د عطر دې نغارس دلان دی با اللہ جلو شامو چوکیگانی با دا سی قطار آریخی وی شایدانا تا بایچ راشی دل تا کیه نئی آز زبا عصاب و کتاب کومتا خلق سرا خطا سو تماشا کومی زبا چکو زبا خلق سو ما عصاب کوم خطا سو تماشا ہو کئی منتاز اقل آقا ور د په مونږ راځره د ته په نوو غراځاره د ته په تاسو لیدل دي نو تاسو باندې دا ورته نه راولو پروا نه چوغو دا کوي دینو چا مکان تحت زوال السیوف جنات دته ته د سوري لاندې ده نو ځکه الجیهادو مختصر طریق الجنه الموردیه حدیثه jihad د jihad د چا دته لاندلار ده دغه مته دي شددار غري ده کولاندلار غري ده وای دی په ټکو ای استر خیال دې زو بجان ته زو با ولما یات مهس کوله نه تاسو ته مسل جنه کې ساده خپل بچی تر شوی دی ساس د ماسکی با سو ده چې له البا سو شددت او غريبي وزره وزره او دغه نصیبتونه وزل را کولې شوی وو دښمن دغه د قوه دربېدلی او سایبا صبر حتی ترې پوری یقول اولبا ا رسولتی ربمره پان کسر به چې ایماندار و الله سره څه ډول دې دوه رو بادا وی چې الله مات ایداد وکړل راځي سچا مؤمنان هم دا ویل ته امر هم دا ویل زکات دې د دیو مناطقاتو د دیو غلطو خلکو د اعتراض او ځم بچ کول لپاره امداد زیر راشي امداد دې ذراشی یو ایا دا مناله او حتا ته دې پریا کوله ولبه په حرب جوتا د تسلی خبری ابو منان بو توي نصر الله امداد وکړ راځي دا منان نه بیا منافقان راشي پیداځه تر کی شکیاږي منافقې پیغمبرانو به ول چې الله خبر شي اینا نصر الله قریب وکړ انداد الله دې دی دې دا خبر به بیا دا پی رببر نشي ته صلى خبري بوت قوم فتوني حتا از سياس رسلو وزنه انهم قتلجو جوهم ناس نه نا مندکل راني چې کله پی رببر د ایمان د قوم چې نومې شنو رست ایمان راځي کړ دا انداد رازي ان الله صلى قريب دا هر په پتا سول راه غلي نه دا هر په پتا سول راه غلي نه او څنګه صاحب کرام من بياراله کله راغلي شو نو بیا غراغه ديغه واخ ام حسبتم ای استاد روان د زمره مستوغه تعالی شکر الله دې په ترتیب سره چې هغه تمه ګا تدبیر منزل سره وایي چکور جوړوا څه شي جوړوا ای jihad دی وکړه اخلاق دی صحیح کړو تقطله د ظالم ماج وې اولاد ته مال په قبیل ځای دی وکړه رضوان نه دی وې اولاد چې دی وکړه ارص دی وکړه نو تو یا ساته د کور جوړولو پرداه فرمان ځاګراولا کور څوک کور ابانک کورابادي په دې اقدام سره تل سپونه په تاجی واسره یو حکومت دونه داده یا سلونه انفق فی سبیل الله د خدای تعالی کې خرچه کول یا سلونه د تقوس کې د اصل چمن څخه شیوله ګو خیرات چې ورته وو بس ورته کول و یا ابان فتم هر شی چې ورکه خیر وی پد مازی حلال مازی دیلی فائدہ مند شي وي هغه د خير وي ولی والیدان اور مور طال الله برکا اول مصدر چه اول مصدر چه شي نور طال یو ولاق بالا خپل وانه یتمانه مسافر وما تپڑ اگر کار چې کوي تاسو به څنګه کارونه انسان الله به یې یا ساتا ګرغا مسله ی مرکزیا د ثوره بقرہ یا ساتا مرکزیا مسله د ثوره بقرہ تر اګه ټول خبر کيو کګ جهاد ده کتبا فارس کرشه پتا سوانی القتالو جهاد سو القتال ا کتبا الیکم الجهاد و کتبا الیکم القتالو کتبا الیکم القتال قاف قَتْل، كَهِرِ كَالُسْرَ كَالَرِي كُتِبَالِكُمُ الْقِتَالُ فَالِسْبَلِشَيْرِ بَتَابَنْدِي الْقِتَالُ وُزَانَ وَجِلْ بَالْوَجِلْ كِتَالُ سِتَوئِي فَيَقْتُلُونَا وَيُقْتَلُونَا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمَا لَهُمْ زمن يماغري باكل كلا كلو لا باز مران دي او ذا باز شيكمن خلق دي دا ايات تو تيزاد سميات الله تك زمننا جنت دې در کومه ځان او مال میه تناخت لري او تبرز کار کوي ها څه یو قوتلون فی سبیل الله فیقتلونه او دا څه درست دی چې رقالو سقال د تغلموا ذا مالا تقربوا صلاه و انت السكار كتب علیکم القتال كتب علیکم ال فلس کریشه پتا سوانیه القتال فاخواب شرعیه کی با خزن و قبح اخلاق سرانه معلومه یکا چاسبه معلومه اخلاق سرانه معلومه ولی ووقرلکم ساعت الهدای جرا دیر ګران دی زه توې چې سپاجی نه سو زما ازما سبب پا د الوانه او د کباب نه سو زما نو زیرونه مه پدې ورونه کې ګرزه هه کوته په ولې سپو غپل در بدل هه کوسب کوسا ګرزم نو داز اسان چېګه واصا زنده انت کرو چې انت ببابد غن یو شلره او هو خير لكم دا بس تا پر غري ک من شو جنت ته بجي الله بده رازي خدای د دیدار باندې نصیب شي پاګلکه زنده پادي شي مالګني مخدد عزيز او څنډه مشهور نه غوړاولي څو غوړاولي په اوا کې هو تا بګنه ځان چې کله جان کې تازه فتح خدای در بل جایه هاي هاي هاي چې موږ پلان یې باندې وړا لوتنه پلوجی دیوونه د شوشو د شې مې وړکلو دی او برا بیا خوشالي خوشالي برا رښت دا مو شری زلا رښت دا ها او هو خير الکتو دستر پر غوره را آغاسته آغاسته څې څې فاته دې غېمتې جنتې شادتې رضایت دې ددا ځل را دي ددا خطر پر غوره دی ها مونږه په قوال کې ذکر کړي وګاره واه ساز درې ان ته ما وعد کړي د الله او مرګ یا دومره صبر زوانی د یو به دل دي ارماندو نه ها زه زوانی دا یو به دل دي ارماندو نه الله وي چا داستار مننه كله کیږي واسه زرده جتبه دارماندونه پورا کئی پورا کئی و اوشهر لکم سباب اخفیه اگری تکڑی آدم علاق الموت شکم جنو پر سخت کی پنجه کی بگیری آزما سبادنه کرمون کر پر سخت کی بگیری اصابه کتاب پر سخت کی بگیری و اوشهر لکم والله یعلم انتم لا تعلمون اللہو ایزو پویگم تنا پویگی ساقل کمزوری دی نا پویگی دا او زب پویگم چه پا جہاد کی سمر گتا فائدی دی څه په کومه سبا یان کوه واکداه چې امره زم چې کړه مدینه ته کنا په کلاړینه نه ناشته زم چې کمنه ته تللې مدینه نه ور مدینه دوه چې راغلې په کلاړینه نه ناشته کلابه نخرد شي ولې کلابه تخپللاله کلابه سریان لګو کلاډيره دا څه سم بلی در محلت عبد الله بن جاش رجلان هو په مشري باندې سی او قاصل علی شام لار نیولې وو تا د ایک پرې شو تا په دې شو چې عامره حزرمی دغه په قيادت کې څه قابلیت شام تا هغه ما سمې لار ونیوې شو تا چوکې الله راوتمه شي جوړار لا, وقتی. جنان جنان لا, خدیر. لا خدیر. ای جن لري شروع دغه وخت از اجازه شوې د ختلا او جناله جنې قتله بیا نوم جنې مو ان الله لا جن سخت جنونه لا <sess> نه دي لارو دي لاو په لال دي رادیو ترا فاصله ترا فاصله د ماغه تختی دو تشغل زان او ابن الحزمی څه مردار ک یو څه دی وځو راوسته چې راغله ماکیتا نو دا راجب میښو راجب بوداز څه او بزرګ میاشي خو جنگ کول چې ګنه ده د قاتلال پرې ځم نه راواو نو تدل ته کې استاد راولې ګل د ما کې قاتلال نه چې دا سنت پیغمبري ته سنت خدای د دوسری چې کو بزرګ میاشي رسړي راځه مړک یا سلو نه ګته پوس کې تانه داخل کوه جنگ کول په دې کې څنګه بدل شولغې قولوا کې تل فی جنگ کول په حرام کې کبیرون غټه او که عبدالله بشاز زلامو جشن کرده نو دا پستاوه که کرده نو دا داخی داخی او جمعهاش باوطلیه نو او او ازدادی خطایوا او گناه گره ده قاس ده برا ده او تاس اخبر جرم تا مگره ای که نا مکی موسیقان تا اللہ اتا اخبر وخذب بندو زو خدای تعالی نه دین او اسلام دی قران دی او کفرن بی کفر کول پخداه باندې وال مجر حرام بندول ز مجر حرام نه و اخراج اهلی استل د چغه نه مسجد حرام او له خلک مسلمانانو استل د مسجد حرام نه دا چھی دی اکبرو دا ګیر دی اکبرو ار یو دزنی دی له شغا دیسو تبذیل له اکبرو متابقت د ناوه دوه لك ناوه دوه لك ها سشه كم راقم زه كم راقم زه كم راقم زه كم راقم خاق ترنوك تدي تا تبنانشتا ها تا تتم زه ترس دلي ها خاش یا ما شا الله ترنوك متوسطي نو خاق درد ما دوغرا برسيان ساز ايه ات برو ملصوف دي او مسكي چکندنس خفا تو ندير دي اوغرا تبسره ايه وسد اليوم والكفر بدوا واخراج الذري اكبر يوا ولبطره قدره على قد المصير ما توبر والنجي من مقدرات كان دو مظاهر دل مفرد المذكر ابدا كاتبها عندك هذا يشبه ترجمه دا دا دهجرکن دا دهکارونه دا اكبر دی دا چهان اکبر دی دا چهان اکبر دی من القطال فیشهر الحرام بیا رستو وی والفتنه تو علای کابیرانو دا غلامی به غلامانو بندگی به بندگانو شرک کول کوفر کول ګنا کول اداراがی غلامی به خلقو نکو دا چکم جنسر اکبر منا قاتل دا قتل نکوتا خلق خده تماؤ تو چه کارو یود د ورځې د کانو غلامی ده یود خدای په لار زان و جندې نکنیو خري والفتره دا ګور نه اوته والله یزالنا بشب یو قاجلون تاسو داخلو جنګی تر دې ګور چې تاسو واړی داخلي نه نه سکتا ډول وسو د قاتران دا د تشیجه چې تاسو بیزی نکی او کله سره جواب ته تاسو د قاتری داخلو چې په دنیا دنیا کې او ده apparatus یو چل ان الذين یکنا کسا جو اول <سؤال> جنا کسان جہاد لواتن درې درې د الله درزاز لپاره jihad کې رغته پلا دې غونای کړه خلې ارجو نه یقین ساجد الله در رحمتونو مې ساجد الله در رحمتونو الله تو غفور رحیم دې وصلو رومه کوم ذکر کوي ښا اے مجاهد چې jihad تا تل زی نه قوم کوي نسوار دې شي قوم کوي شراب عملی نه شوي توډه نه شي وړاري jihad نه یا صلی اللہ راتہ تاسو کې تان دا غلطه خلکه کی ور میسره په بازار د کومار بازی شراب څکل څن دي کومار بازی کول څن دي د توه تاایا تیج مایسون کبیر په ټی کې غټه ګناده اصل څه فائدې هم سره خلکو لپاره څه ګټه مټه واهې ظاهري دنیوي څه سره ګټه هم څه څه یې ستړي دنیوي ګټه هم څه ولیکین اوخروی مناعنه ګناهونه نړیږي مناطو سو دہرامیدونا مسجد تناص مرافعاتہم او واسم اللہ گناجئے دوڑ پتہ دہرامیدونا اکبرو دار دیر گناجئے بن ما فائدہ رسول جئے دوڑ نماز کی تہریم نا قبل تہریم بعد تہریم رسول گوانو صحیح اشکال بیانش تا واسلونکا تقوس کی راہ غلط نماز ان کو کچھ شیخ خدا اللہ ترا کہ سولگو قل و اجل قزا لګه دا کري بهانه الله پرتا ساتنه له الله باندې تپکونه دي ته پاجي سوچ او فکر وکي فې دنیا په دنیا کې 암 سوچو اخرت شو دنیا ته فکر وکا او اخرت ته فکر وکا دنیا دې نه پاتشي اخرت دې دنیا ته د پرام سوچو کې د پرام سوچو گا مقصد ده چټول ورکام وله سبب تصخري دنیا کې تصخرا ته غوړی کړان او چې امشادت بوخلم ما په اخره د پنځو شچوګه زباله ورکړم ستري قبر ته دله ټوم شچوګه الله عزت تاسو تاسو یې مې په دنیا ته فکر وکړه او اخرته هم څه د دې کې دوا د چوکه څه ټوکه دنیا چې ګنده نه د زوال او د دنیا مصیبتونو د دنیا فنام د او ول اخرته د داخته عذاب نه را ستیاو دیمان کیروڑا یو سړی چې داتوئ شي چې د سبا درم قبر ته پوزي ګم ن وين هذه جلب مال جابك ها جاماتوليش الله ربنا تا صار مخيت كسانا جمشول الاقتصاد لو شري رز ورز ورز ده چكيرا ورز ورز چكيرا چاكي ده تمام بلاجامك بيزكمن نظام بلت فيشرباي ده حتى له او سره تختلې د دویراته نو د بلی پښر د کومو لپاره وو خدای له سجره یاد ول او یاد ول مرګ یاد ول مرګ یاد واش پورس خدای یاد واه یلي قدرلار نه بلی پښر سره نا پښر سره به څه شي شته یو حکیم راوغتوی چې له کتل ځل لے و زو علاج او صبر وکا ما ستاسو ته یوګا د څلور کلو په دی پادې بیا ته نو دا ویل کواشی باندې نه کاره اځم څلوږي باد ته ځي نه لري او که ته زما د خبره یقین نه ساکنه ما جلتوله په پته وري جلتوله دوی چرس چرس غالي په خاري ده ولی ان تا مرګ لري شو کنه مې څلوږي باد مري کنه دوی چې کله چې څلوګوخه خدمتوي وای 8 کلوګر جه شو اکی ورو ته څه هم شو اما ته تمره در یاد کرن اوس کو اسوار شوې ووڅ شي شوې را ان الله یبغذุล حبر السمین نو ملا چې چا ښه شي کده ملا چې شي شاید ملاوی د خدای په اړه دی خدای نه لري چې چا کوي تات دنیا او آخرت د دنیا په دغه کم فکر او د آخرت په بقا کم فکر او د دنیا په زوال فکر بینزم حکما یا تیم با سرد سوکو ویاس او سیجاد تلاشی او سرد با شهید شی کنا یا تیمان با پادشی یا تیم سرد سوکووئے ویاسا لونگا تپوسون اکستانا پا نام جو جاڑی راوستان جو دو پارا خورا جای مطلع جو دو ملا آقا اصلاح کول بسات پس اصلاح کول جوڑاول داخره وین تقالتوهم د چت تاسو ګډ ورڅ دایي چې تاسو سره یو قرچو او یو یو قرچو یو شاد خدای کو تاسو به انتقال تو هم کداغو مال تاسو ماسره ګډ کر ایخوان کوم بیا به سبسه ګډوا داستاورور دی بیا ورونه دی والله علم الله کوي په ساجي او دایي کې مصیح په الله شاله کو زه یو خو کلیانه ترتیب په مشکل او تبلیغ کې بچونه چې از به لوا دابه اکبر تبلیغو ان الله الله په اجزره او رحمنه حکم و یہ جہاد کی د جګړه د نوڅه شیښه خزه بڑا شوا یہ جہاد ته چلاړې زما صاحب کړه جہاد ته چلاړې د دوستان ته زو دای دوستان نو ته بیاځ نه جده اندو وانه خلی پرې کا سره والله مشرکاتی پرې کا ما له دغه شاند ما شواد اهل کتابونه کتابیات نه علاوه حتا یو منا ته ایمان راوړي اګه چی کلماتو سونه تر هغه ته پرې بیندا پني کا وانه لچت پام کا الله تو کال <سؤال> تب جهاد م کنټرول ایخا اجنه چې په خلو خدو باندې شي او تا نه جهاد پاجيږي په جهاد کې لږه اندر کیږي وینځه وبشې کنه کاو کنه وینځه او ټیک ده او چې پني په مارو پني ولا تلغون شکا د حتا یمنه تر سرور جي مان نه وروډه یا کله لا غوینځ چې مان داروا اگر په لیکه سره غورې دا غو مشرک خزینہ ولا واجب کو مګر کده مشرک حضرت تعالی ته تاجک چي د حسن د وزن د ما د وزن دنا سب د زیارت پرسته خزت زیارت پرسته کی نه ما اگر کډه رخصت وا اگر کډه مان داروا اگر کډه لور وایو داوا نه wala tulki ul musikin pani kam wal ka yakulu kullana lala ala musikina musik sarita hatta ibru tusu bujedi man de ore wala dun khamha ulama mu'min da khir جمال هذا خيز دواجن ده, ده, ده حسب دواجن او واظفر بزات الدين تاريبادي اداكا تو بو سو غرا كاي ديندار جناي گورا خا اور دا حديث سراجي ديندار الگورا ديندار جناي گورا اذا وجتم يا اذا رايت من ترضون قل له هو زينه فزوجه يوسرے ديندارو خشبنا بری دي بيمنتا جنے ون ورکا گورا کہ ورد نکرا متكون في تدول في النار و وټ پساب د په دنیا کې پایو شي بیا به د م په پساب مخ نیوي به ته نشي د چا ته په وای اسلام نشته بل حدیث که دارالی لا تزوجون نسال حسنه اینا ده خزو حسن دمگورا او نه ده خزو مالتو گورا ده حسن دواجنان گمرا کی یا دمال دواجنان گمرا کی نوال امتون صودا خرما اگر تکتور وینده فوزا که غوگونان پری کنشوی وی خود اندار یونده خودایت پاکوزیز دادیسرا وارده ذیک الله <سؤال> و حکمت خدای دې آڅکی دا اولی ملائکه دا مشکان یا دونه داوت ورکه د جهنم طرف تا جنت او مفرات طرف تا الله <سؤال> حکم سره او بیانیتا سایتون خلبر پاجیته پاجیته په پدوي دعاخلي و یاسلونکا و حکم جوص تدبیر منزل پاجی کنا ویا سره نوکا تطوس کلاخستانانی نه دی په باره د بیماري اچي خزه بيمار شوت چېلو کو يهود به دا چې خزه بيمار شو زانه کوتي تبار الله او نصاراو به دي کول چې بيماري نو اسلام خير اموري او صاد الله د په حالت د بيماري کې په زانانو ا چې دونه نشتا موږ نشکولې موږ واجب نه لري روزانه نشنیوله او جو پښتاره ادره کې چې ګمنهو جمعه تلو نشدلې چې کووله تاف نشکولې قران نشکولې مو سب نشو چتهوله او وا الی استنتا فی الفرجو نش الله حضور دې طلاق دا لسی زونه چې ګمنهو حالت ده هیڅ چې زخه سره نشکولته قل و هو ځنده چې ګمنهو دې زړل شي ده او دا سر اصول سره عند الله فاتدل لساځان ساتیر زنانو په علاډی ماره کې مانی تیګې دې ته تا چا ته راته دې وګړي دې په کې شي کله چې خپا غسل سره یا تلو به زنانو ته علاډی نه چې الله حکم کړي يکنا الله مینا محبت ساجي توبه یې سم ګلرا او يحب المتقين مينا محبت ساجي چا سره ځان په کون ګسره ځان په کون جلادي چې ال الذين يئثرون لصافيات barihin na اغم سودي چا ته توبه ان النساء حال کر ہے اگر توبو باسا یہ بل نظام تھا نو اللہ بہت سمینہ ولری اتم حکم دجما مقصد دگر کہ اللہ کو نساؤکم حرسلکم زماناستاسو حرسلوکم پتیت کروندے دی لپنتاس پرد کر کو لو پٹیری فاتو حرسکم راتوں کے زناں تھا ان ناشیتوں کے فشیطو کی فشیطو سلا کھنٹی دی وقدموا لانفسكم وفات حرثكم زنانو باندې راتل کوي مطلب دا دی چې <تصفح> هر رقم چې کوي خزان ساتید دغه یو سوري نه ښه حدیث سیرازي ما سواده یو سوري نه ساده نور ک په ولاډي کې او ک په ناس کې ک په سمولو سره کې ته تقریبا یو کام شپې تو سوراتونه دي څو یو کام شپې تو کتابونه لیکلي دي نو هر یو سورات چې ته خوخینو تاسو دا غیو صورت نظام ساته وقدم دا ان تانین د مکان په وړاندې لکه شیګان مزه شیګان وی لوط ته چریز دې د خځ سره درو غیا رامیان لاندېان دی من اتا امره تنفیدو بری من اتا هایزن او امرتن في بری او فقط کفره بما انزل اللهم محمد صلی الله علیه وسلم تم با سمه چکم سره خپل خځ سره په دې دوبره کې کار کوي سره کافر الله په کتاب باندې دی زجر حکم شو فقط کفره بما انزل حلال محمد صلی الله علیه و که حلال غنو یی کینی کافر دی که حلال نغری کاذ کافرانو دی که حلال غناله وڅ شي شودا ګورې خزيله بچنه شپې ته زر روپیا عمر کما داسې به ما پر نارووی ما پیسې چلا ورکړې او دا کا شي ده کافر بچا او پیسې دی ورکړې او ډېر شي ده پاره ورکړې دا کا شي ده پاره ورکړې زکه په امبازمې کافر وقدم له انفسكم مسجد ويليږي زنده پالاته منه نیت صحیح کوي د جماد نیت صحیح کوي جماد پر نیت داري چې بوله زیاد شي زامن زیاد شي وقدم له انفسه مودا بونو چې که د خدي سره اور د ورکه د ن سلوکا صلات شکر او قرباتا کله جنانه په کوم طرا او استاول واجبې و کړا وځو دا د ولا په منو بره شي په دې کې د نیمه او کې د کا بیٹی نو وقدمو شکریا د خدای مخه نه او بل دغه وقدمو بسم الله سره او صحیح نیت سره او دا کې مون سره شکریا دا کارو کا او طلب د ولادو کا مطلب دا شو وقدمو لیان تشکر وو وتقل الله ویل نو علیه شي اقن تاس او لاکات کوي د الله سره جیره او مومنانو ته د الله دنو تعظیم والله تجلو مگر زوی اللہ نے اللہ نے خداوند لگاو تے کہا صفات قسموں پر اللہ دنیا دے اپ گناہ کیا دے برا پام کوا انت برو چیز بچا سانی کیوں نہ کم واتہ تو جو الناس جوڑ جائے بنتا کلو کو مسکی یہ ناروا قسمنا مخذکا پہ کن ناروا بنی متبر دخل سر اچ او تسلوه بین الناس دفن د شر لپاره دفن فساد لپاره جوړه را وستد دوه مسلمانانو دي دغه اسلام خلاصان دا دو دری خبرې دي د اسلام نه څو چو خبرې دي دقدر دي د مسلمان د نافقو ششوکا انتبرو او الله ته د معشو نزان ساته وتدته ادم مسلمانانو زریشي دری کا او تسلوه بین الناس خلق پته کی پره تر دي او ته نو کان او خلک چې ګرمنه چې ګرمنه یو بل او چې خرطوسي خو ووک شنو کوي والله سبحانه و تعالی او ریس تا او کوئی صاحب نیاد باندې و چې سړې خللا خبر قدم رضیات شتي لا یوته جوګ نه شي الله پهتا زړه ته دې او دا قسم باندې ولاكي یو اخز کوم لیکن دې بما کرے ورنسا سو والله غفور الله په بكونه حالي صاحب زاد دې ندا یت یمین الغو وای تا یو سړی عاشق دې نه ادب قسم دی وه الله دې عزيز کړو आम्ही ته نبی کونه او زه आम्ही دا قسم څه شېړه دا لغو یمین الغو چې ته یا روان دي ستا یقینداری چې په کرخان دي نو سابا غچونو چې پر خان وو نګه دتوی نګه دتوی یمین او یو دې قسم کول دې زه چې سبب یمني غموص پاره دا خپل درو قسم فری چې قسم خو دې ها دا کار شو دا څه شي شو لذينا غ قسم زمره چې قسم مفریزه نه نه د ټکته دا به راځي چلون ییستې ټولیا شي باندې ځارکې سمور ییستې کوئی نشي او مر رجل هو دد او شف بکر دې تماشه به اخلو خلک یو ظل یو کور ناواز او کور که واز رازی نوه غبو تکیوزی تسوهی دا خدران جنه دا اواز قید تطاول هاز اللہ الوسور دا جانبو دا اشپاد سمرا ابدادا تکر تور اشپادا او ظل بیقابی کومان و ارقنی اللہ خلیل و لاعبو خوب دا نرازی ولی نرازی اللہ خلیل و لاعبو خلیل ولا يبوه عباد الله الا لله اللهم ولا راتبوه قسم بغديه ان الله يرزقه لا خريت من از سرير جوانبه تقوا مسد خبر وارد راګه حضرت حفصه زنه حضرت عمره ګروه حضرت بچي او تفوز نه قوم شمي کی بارات نه راننه سي سيال بارات د قاون نه څو مد صبر کوجي شي بغير د قاون څو مد صبر کولی شي ابل صبر میاشت نه اخوان نشړولې بعضواد کې خپل mesti را دي نو صبر میاشت نه اخو وای چې یو لانیو غزاناتو نو صبر میاشتې انرژيات به یو سړی په مسافرې کې نچره خامہ به تور نو زکه څور مہینې کې اندر نو صحبت کرنا زنانا کې سات عورت کې سات واجب هي اصره <سؤال> فتوی کې چې بشیدانه سوي نو دا فارزه ګورغا څلور میاځي د نړۍ یو ځل کولای دی ته رب صبر با تشو په یوه کوکه د رجو که غفور رحیم الله په کبیر رضوان کجازو متو تلا برته وې کنه الله دې څنګه دې په خبر باندې دی والمطلقات خذجه طلاق سو یونسو حبده انتظار دغه یاد داري انتظار بته انتظار بته انتظار ځانور باندې درې بيماريونو پوری ولای اله الله حلال د اسلام لپاره یو څنګه پټي کې واشه لاله چې الله پیدا کړی د ابراہیمونو کې ک چې دا زنانه باندې وروړي کې په دای باندې حق بلاجهن حق روان ته د طلاق رجوی په چلات رجوی کې خوندان حق لري چې واپسيږي کورته ان ارادو چې د دې اراده و اصلاح د جوړه رسول په ميز کې ولهن سره د زنانو حق ميز لذي په شاو د حق چې د سړي و علي نه په دې زنانو باندې بیروز معروف اول فروازی جسی حکوم در صریق در زرنامشتی خود دوم را ده ولی رجال دیالی ندرجا دی سرود و پارک زرنامو بانی درجا و چاده دا رجال قوامون علا نیسایی صورت نیسای که براشی والله رزیزون حکیم اللہ زروان دیر حکمتون و قوامون دیر تو کباوی چی پخزم آنزمان زور دیر والله پتا مندیر زرور رویات حکمتون و قوامون دیر بسم الله الرحمن الرحيم رقدة النساء من قهر